Люди, що сили тягнули за жертку, Дмитрова голова стала худко показуватися поверх води, і він здихнув глибоко. Тепер були вже всі на березі і просто пішли до хати Шевка наскрізь промоклі. На подвір'ї Шевка стояло повно всякої худоби, бо в стайні і стодолі не було вже місця. Шевкові наймити понакладали сіна всюди по підстриху, де лиш було трохи сухого місця. Худоба в суміш з кіньми гризла завзято сіно, хоч тряслася від студені і слюти. Та й хата була повна людей. У сінях, у кімнаті, в пекарні, ніде було голці пасти. Шевкова відкрила скриню і роздавала шляхтянкам на обидва боки свої сорочки і спідниці, поки стало запасу. Кожна, що дістала суху сорочку, стала переодягатися, а в такій прикрій пригоді ніхто не думав про соромливість».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 Але випросив у неї бодай стільки, що з вечора попереносив увесь дріб і скриню та попереганяв худобу до сусідів на горбок. Як лише вартові наробили крику, що вода наближається, Андрії замотушились у хаті. Ганна випроводила чим скоріше заспаних дітей до свого брата, а Олюньку послала напід скидати всячину. Олюнька поскидала, а Ганна зв'язала у два великі клунки.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 Андрій пішов, був зі своїм клонком уперед, і нічого не бачив. «А де жулюнька?» – запитав, коли жінка наздогнала його. «Я лишила її в хаті, нехай пильнує, щоб хто чого не вкрав», – каже Ганна, держачись плота. «Та бо, Ганно, не можна так лишити її. Я вернуся». «Не руш, нічого їй не станеться. Як замочить ноги, то поліза на піч, а хати вода не зрушить». «Чому би ні? Хата вже стара і спрохнявіла, А ти – старий дурень».